Zazpiak bat, alas zazpi galderazko ikukabet jemen txetan eta gauk gure uhtontako azken kronika rentzat, ba aktualitatean iren ekitaldi batzu, ipatuko ditugu, gure kinen eko bidegain, ahatxalde ondo? Eta bon, igandean gure esku dago bazen, euskaraldia ere jubiltzenari da eta prestatzen ari da funttzan, BTBTan Bete gira zergatik hauek biak bere ziiki aiipatu nahi zenuen. Bon, justu jonen astean e, izan zen bagaldi e, bat Hego e, Euskalko lau hiri nagutako uzapezak e, kartu ziren euskaraldiaren arira. Eta, e, bon, bitxikeri bat, oh, ez Euskar Aldia, Euskar ekimena da, eta, oh, e, zendako, baiunat, duen egunen egarazit, amaureko hausapesaket zelutez zirenan, pentsatzen gomintatu balintuzte, iru egetatik bat edo bi bederen joanen zirela eta mentura ziruak, ez dakit, eta e, bon, ba, kit e, duite jene do, batzuk kritikatu zutela hori, eta e, ba, justu antolatzeilek jantzuten bai, benen, e, Baxalden beste egitmo batekin ari dira, edo o, e, janez piskatik baxalden beti giben, giben lapenarekin, edo ari girela, edo eta horrek sojarra dit gogoeta eta gure eskuda gorekin goza bera pasatzen da, eta gero mutuaz nintzaga egitezkena fajoztagela ere, beti e, egitmoak ezkenean edo azendak desbergdinak dira, bakoitzaren funtzionatzeko manera, edo do, e, azendak berak desberdinak direlako, edo lentasunak desberdinak edo hori ez. Benaztu egan nahi ez denik, lanbategin behar, hainzinetik e, azendak kalatzeko edo adosteko. E, nik uste, e, euskaraldi antolatzen ari dira, iparaldeko erria nitzetan, eta e, naiz eta behar bat abaiunako, eta mauleko, da graziko, riko, txea bezoraino, ahasprezti zan, edo ez beste batzu zubezainain zinatuak izan gaiuntan, ba, nik uste dute azkenean, e, buleguen ahten e, adostea dela, bon, e, alako egunean, egin dugu, posible da, e, borondate ni minio batekin, posible da, eta uste dut, aitzaki hori ez, beti erabiltzen den aitzaki hori, behaldeako egitmoa beste bat da, do, beste... E, aitzakitxak bat dela, eta e, utzi behar den aitzaki bat e, dela. Jena, edo batzutan egin behar da. Bialdetatik egin behar da indaha biztandena, eta jaldeko mugimenduek eta erakundek ere behar dute pixkat e, e, egokitu edo batzutan, e, entziatu, erzikitzera, e, Euskal Eri oso ari begirako dinamiketan e, e, adiegoitera, Baina ez da posible beti eh, leporatzea edo leporatzea, gisa egisaen maitean, iparaldeko egitmoa beste badataguk, respetatzen dugunez egitmoa hori, azkenan eh, egiten ditugu argazki eh, katastrofikoak, Fe, katastrofikoak jena dut eh, ahalke ez da normal Euskal Legiosoko ekitaldi bateko eh, ekitaldian, argazkian, eh, zazpi hau zapesatik, lau izatea bakarik, eta mm -hmm. ara, hori da. Hmm. Eta uste duzu, uh, bai imposible izango zela, beste ausa pesak, hori zaitean, naikeria balitz, izan balitz, eta ez, uh, ba, irritmo, e uh, ahulago batean, funtzionatzen dugunaren uh, astakurua dela eta edo leyenda, ez dakit azkenian egia den, edo beste egoera bat baita ere, uh, e instituzionaletik eta administratiboki ere. Beste egoera bat da, baina e, zakein, nik zenbat e, egunen edo zenbat astelen agotikari ziren ogen prestatzen, baina e, berdiren e, telefonodeiak eta bilkurak egin berdira, menen ikusten dute egiten baldin ma da, ez dut ikusten haimesteeko problemarik, gero horre ezezkoa baldin ma erantzuna, ezezkoa da, eta orduan, e, jen beharko da ezezkoa dela, edo ez dutela nahi, nahi izan parte hartu, maik asuntan, e, erantzuk izuna, eta lahia izango ditzatekena geinera, erantzuk izuna, ditzateke, e, maule, duzunien egaraziko, hau zapezina, gogoratzen ez, duela bi izpairu urte, e, gure universitatean, e, Mondragoa Unibertsitatean antolatu zen solasaldi bat, eta bost hau zapez euskaldunak, irin er, agusitako bost hau zapez euskaldunak, etorri ziren, orduan, faltaziren baiunako eta donimene gara zikoa, ez baitira Euskaldunak, erdaldunako aitira, maulekoa, etorri zen, eta bon, bekudeak e, egin zen e, kontaktua, eta, eta gogotik, eta plasegez, etorri zen, orduan nahi baldin bala egiten alda, eta nik uste dut, Zertan eta Euskaraldiaren gaiarekin, etzera problemarik izanen, gutien e, maulekoa etortzeko, eta pentsatzen baiunakoa ere, gogitik e, Joannenzela, ez dakitu ni banegarazikoa, ze posturetan izarentzen, mm. baina nikoz de horran problemarik izaten. Eh, yeah. uh, bon, denaren euskaraldia beintsat hemen egingo da ere, uh, ba la pordiva Sharota Chiviroko probintiata eta Herri eta Uri Uh, lan duko dena eta agian olako hutsak edo ez ditabergiz eginen uh, geroan. Gure eskudago aktualitatean uh, igandean izan zen gizakatea, uh, kritikatua izan da ere alde aldeuri, eh? donostia, bilbo eta gazte izan arteko gizakatea izatea, zok problematikoa dela uste izan duzu ere? Bueno, eh, osanitz bai, banitzke raiteko eh, ekimen hori buruz baina eh erabakitzeko eskubideari buruz pentsatzen er, duguna edo jaite den duguna haratago, nik uste dut ibilbide horrek islatzen duela edo simbolo, bat da ibilbide, ibilbideak beti dira simbolo bat. Eta bon, kilometroak, bon, berri kilometroa utatu berdanon dignorat ia gehi kohikaren kasuan 2000 kilometrogo 1000 kilometrotan Euskal Herriosoa zehartatzea e, posible da. Zehiun kilometrotan ez bainan eh korrika simbolo bat e, bizirik erratzen du Euskal Herriaren mapa eta e, gure esku dago, simbolo hori austea erabaki zuen e, lotuz hiru hiru e, iriburu ez Donostia Bilbao ta Gasteiz. Ordain basterrean gelditzen dira Iruña, Bayona dune eta Maulé. Ospitan da mm. beragoa da eh estira hiriburuak lutu ber, beste naz begi kilometro baino gehiago isanelietak eta ezta posible teknikoki. Teknikarena oherre eitzakia da. Eh funtsean eh erana eta politikoa, e, gizakate oherra eta politikoa aurkeztu zutenean ekimena zen testu inguru politikoa kontuan hartuz, eta testu inguru politiko hori zen euskal autonomia ekidegoko euskal leggebiltzajean dagoen ez da elikatzea. Beraz, politikoki eaeko agenda politikora eh, kajitako ekimen bat izan zen, eta nik uste dut horretan halako eh, ekitaldi simbolikoetan eh, hori hain eh, eh, mugatzea eh, politika instituzionalera mugatzealako ikitaldi simboliko bat, akatsa dela zeren, eta bon, e, independenziaren gogoa, edo askatasunaren gogoa, edo nahi baldin badera bakitzeko gogoa, Euskal Egi osokoa da izaetekotan, eta e, ari gira aipatzen ipatzen ejelatoa, ejelatoa, ez da itziusena, ez da Euskaraz ejelatoa, nitzetzen ahazioa, edo gure e, historiaren historial. kontakizuna, bon, bada, iragana kontatzea, eta bada, kontatzea kontatzen dugu ere, geografiaren bidez, eta e, aldagikapen politikoa mugatzen baldin bada, edo aldagikapen politikoa fizikoki, berreun kilometroko gizakate batean, egiten baldin bada, bakreik araban bizkaian tagipuzkoan, indartzen da Euskal Egia eremu hori dela e, diotenen e, postura eta abultzen da Euskal Herria zazpi probintziak direla jaten dugunen postura. Mm. Gero gainerakoak diskurtsoapeta hola, bai hemen aurreko Euskal Herri oso bere bigira pentsatua, hori guztiak dira eh pikate dituzten kritikak estaltzeko. Mm. Bena, funsean e, biziki kritika garbia irutze zait auto hori. Zain da naipaldi bada simbolikoki e, lotu zazpi probintziak ez dira lotzenal 200 kmotan kilometrotan, beraren bederen e, eremu administratibo bak nagusioiek, gana dut, azten dut, sarani, bibidea, beratik pasatu, gero gipuzkoara joan, eta gero gipuzkoatik ikusia araba edo bizkaia edo bietara, e, posibe da, e, implikatzea gehiago. Ez du, gana, baiunatik e, e, donostira eno joan meag dela. Eta horretan behiz ere egit moen gaira ekajina edut. Goko eta azeren eta batzu kritikat zitute bai baina la portaja que has podido bajen frojoshipetuak gure esku dago eta egin beteko zituen bai yonatzik kilometra horiek guziak. bueno ba, hasteko eh astapenetik dago bazterrean eh, E, gure esku dagutik e, bon, behin ere bere agenda politikoan sartzen estelako bere lehentasunetan, e, eta ba bueno neork eztu pilatu ere zinez e, inpli, e, mugimendu hori nazionala euskal irritsokoa bihurtzea e, eta berriz ere gaude e, bai ritmo eta tapezka leporatzen bezala iparraldekoei gure esku dago aparte izate eta beraz hortako estela iparraldean sartzen eh, bon, e, problemaragoaz, eh, ekitzen baldimetuko gauzak elkarrekin mentura, sexego izanen zen, baita ere, hori e, paraldeko e, aktualitate politikora ekartzea, eta kasu guztietan iritmoak desberdinak baldin dira, edo indarjajemanak, hori ere kontuan hartu behan, indarjajemanak, eh, jende kopurua mobiliza daiteke jende kopurua desberdina baldin bada, bueno, kilometro Guttiago pasar hasta nuestro la oportunidad queo xañe fago tic, bai egin daiteke. Zazpiak bat ala zazpi, beraz, eh? ba, bat lan errango dugu, e, gogoetetan egoitea untxada, eta aipatze ere segitzea, horrelakoak ere keskagarriak iruditzen bazauzkigu, gaurko kronika sasoinuntako azkena izango da, baina ba, beste gune batzuetan e, segitzen dute horako ez da baidek, eta... Ebe gogoan hartzekoak direnak beti ekitaldi, desberdinetan, edo uh, baztertze egoerak senditzen dira periferiaren uh, gaia behintzat, pentsatzen uh, dut, gerostak gehiago ateratzen dela, ez adetan, ez? Ez da Bai, gero nik alde du konuk da periferia. Bai, nondik ikusten denez. Bilbo berra periferia da, geografikoki periferia da. Zerrati da zentroa. Donostiari izaten da periferia, eta zentroa izaten alda Eruñan edo altsasu. Hori, e, ez, behatzotan periferia ere beti tratatzen da. Mm. E, eta periferia itza erabiltzean ere, ez dakit, beti xusen erabiltzen, fe, xusen, e, badu alako... E, hierarkia postu bat, ez? Gu mm. e, gira periferia kexatzeko jaiten dugu edo edo zentroan, uste zentroan direnek e, periferia aipatzen dute batzutan eta eh e, estimus mm. zagatik tratatu gara periferia txat e, araba nazahoa eta pahablea. Hm. Mm. Nokera bakidu horiek periferia zirela. Betiko zerean gira e, Hegoera horurtan ez, iku baztertuak diren horiek ez direla baztertu behar, guk ere ez du kore burua baztertuak, inplikatu behar dira gehiago eta ez utzi baztertuak izaiten,ina be, eta bereziki e, zentrotzat daukanak beriburuak ez du ikusten e, berak periferia dela uste duen hori baztertu, edo baztergerara utzizzenbat galdezaken. Zer bat galdezaken. Bertsolari araba batek ahantzuen aspaldi. Dena, aspaldi independenteak izan eginen, dena gipuzkoa balitz. No, dena ez da gipuzkoa, benen gipuzkoak berak bakarrik behar bada, eluke zina beren baten alehi hau. Egi kontzientzia bera ematen du e, osotasun horiek. Eta osotasun horiek galtzen den pundutik, ergi kontzientzia ere, hanitz galduko litzateke. aniz galtzen baldima da ergi kontzientzia, askapen mugimenduak eta ere, anitza aurduko lirateke. Piskat ere, pentsarazten dit, e, Euskara erraiten dugularik hizkuntza minorizatua dela, horre ba, ere, azkenean gure burua atipitzen eta apaltzen dugula, baina ba, zer gatik, um, bestea izan behar da izkuntza nagusia edo eta gu minorizatuak edo tipiak. Bai, e, izkuntza tipiarena... E, izkuntza kipiak ainitz badira munduan e, kantitatez eta gu izkuntza independenteak izanen bagina ere, eta irumilio iztun, eta denak euskal iztun agualira ere munduan, hizkuntza aski kipia ginateke, zain kipia ere, baina aski kipia e, baina bure berezitasuna da eskubiderik gabeko izkuntza bat dela tohtako, hizkuntza gutxitu bat e, bat duelako gainean hizkuntza bat inposatzen dena bere gainetik. Eta, eta hori da gure dramaz, ez dugula e, li, libroki e, Euskaraz bizitzeko e, posibilitaterik. Eta horrek egiten du, guri izguntza, aula dela. Ez zenbat iztun diren kanditatez, baizik, eta erlatiboki, e, zenbat iztun diren eta eskubidez, ze eskubidez dugun frantzesarekin eta españolarekin konparatuzu. Ba, urtean bukatuko dugu, eh, eneko bide gain eta ba, eskerrak uh, zuri, urteuntako eta urte guziko beh, lana gatik. Kronika honetan partea hartzea gatik eta bestaldu bat arte, zen hontzak? Ba, min esker